Mit nevezünk bestiának? A bestia fogalom meghatározása évszázadok óta vitatárgyát képezi. Ez a tény talán meghökkentő lehet a magi zoológia kezdő művelője számára, de könnyen rávilágíthatunk a problémára azzal, ha górcső alá vesszük a mágikus lények három faját. A vérfarkasok életük nagy részét emberként, varázslóként vagy mugliként élik havonta egyszer azonban átalakulnak vérengző, négylábú bestiává, mely hiány van minden emberi érzésnek. A kentaúrok életmódja cseppet sem hasonlít az emberéhez. A vadonban élnek, nem viselnek ruhát, távol tartják magukat a mágusoktól és a mugliktól, intelligenciájuk mégis egyenértékű azokéval. A trollok szabású lények, felegyenesedve járnak, képesek megtanulni egyszerűbb szavakat, de értelmi képességek terén a legbutább egyszarvú mögött is messze elmaradnak, és természetfeletti testi erejüktől eltekintve nem rendelkeznek semmiféle mágikus képességgel. Tegyük fel most a kérdést. A fenti fajok közül melyik értelmes lény, vagyis méltó arra, hogy törvény adta jogai legyenek és beleszólhasson a varázsvilág kormányzásába, és melyik bestia? A bestia kategória meghatározására tett korai próbálkozások igencsak átgondolatlanok voltak. Bördök Möldon, a varázsló tanács egyik 14. századi elnöke úgy rendelkezett, hogy értelmes lénynek tekintendő a mágikus társadalom minden olyan tagja, aki két lábon jár, a többiek viszont mind bestiák maradnak. Mikor aztán Möldön a barátság jegyében és új mágikus törvények megvitatása céljából csúcs találkozóra hívta az értelmes fajok és varázsló képviselőit, nagy megdöbben tapasztalta, hogy elszámította magát. A terem zsúfolásig megtelt koboldokkal, akik annyi kétlábú lényt hoztak magukkal, a hányat csak össze tudtak szedni. Betilda bircsó így írja le a jelenetet a mágia története című művében. A teremben minden más hangot elnyomott a dirikolók rikoltása, az augóránok búgása és a huruk könyörtelen, idegborzoló éneke. A papírjait fölé görnyedő boszorkányok és varázslók fejét vihogó, fecsegő pixik és tündérek röpködték körül. Egy tucat furkos botokkal felszerelkezett troll neki látott szétverni a berendezést, a banyák pedig felaláosontak, porhanyós húsú gyermekeket keresve. Az elnök, mikor felállt, hogy megnyisse az ülést, nyomban elcsúszott egy rakás porloktrágyán. Erre átkozódva kivonult a teremből. Amint a fentiek alapján belátható, a két lábonjárás korán sem garantálta, hogy az adott mágikus lényt valóban érdeklik a varázsvilág kormányzásával kapcsolatos ügyek. A kudarc annyira elkeserítette Bördök Muldont, hogy ünnepélyesen megfogadta, Többi meg sem próbálja nem varázsló tagokkal kibővíteni a varázsló tanácsot. A varázsló tanács a mágiaügyi minisztérium elődje. Muldon utódja, Madame Elfrida Clegg új meghatározást adott az értelmes lény kategóriának, abban a reményben, hogy sikerül szorosabb kapcsolatot kiépíteni más mágikus teremtményekkel. Kijelentette, hogy az értelmes státus feltétele az emberi beszéd képessége, és a következő ülésre nyilvánosan meghívott minden olyan lényt, amelyik meg tudja értetni magát a tanács tagjaival. Az eredmény azonban ezúttal sem volt kielégítő. A trollok, akik megtanultak néhány egyszerű mondatot a koboldoktól, ismét nekiestek a berendezésnek. A goromkák ide-oda futkároztak a széklábak között, és bokáharaptak mindenkit, akit csak értek. Közben megérkezett a kísértetek népes delegációja, őket Muldon idején kirekesztették, mondván nem két lából járnak, hanem a levegőben úsznak. De ők hamar távoztak, mert, mint később kijelentették, felháborítónak találták, hogy a tanács csak az élők igényeivel törődik, a holtak kívánságaira ügyet sem vet. A kenteúrok, akik Muldon definíciója szerint a bestiák közé tartoztak, de Madame Clegg jóvoltából értelmes lények kiavanzáltak meg sem jelentek, mert szolidaritást vállaltak a kirekesztett sellőkkel, akik a víz fölé emelkedve csak sellőül tudtak beszélni. A mágikus társadalom többsége által elfogadhatónak tartott definíció csak 1811-ben született meg. A frissen kinevezett mágiaügyi miniszter, Grogan Stump elrendelte, hogy értelmesnek kell tekinteni mindazon lényeket, akik képesek felfogni a mágikus társadalom törvényeit, és felelősen részt venni nevezett törvények megalkotásában. A kísértetek kivételes elbánásba részesültek, mert ők holtak lévén sérelmesnek találták az élőlényt idéző lény titulust. Stamp ennek figyelembevételével alkotta meg a Varázslény felügyeleti főosztály ma is létező három tagozatát: a Bestia, az Értelmes Lény és a Szellem tagozatot. A trollok képviselőit a koboldok távol kihallgatták és megállapítást nyert, hogy azok egy szót se értenek a hozzájuk intézett kérdésekből. Így hát a trollokat kétlábúságuk ellenére a bestiák közé sorolták. A sellőket tolmácsok közvetítésével értesítették, hogy ezen túl értelmes lénynek tekintik őket. A tündérek, a pixik és a kertitörpék emberszerű testalkatú dacára, egyértelműen bestiának ítéltettek. A vita természetesen ezután sem csitult el teljesen. Valamennyien ismerjük azoknak a szélsőséges elemeknek a véleményét, akik szerint a múglikat is a bestiák közé kellene sorolni, az is köztudott, hogy a kentaurok elutasították az értelmes lény státust, s inkább bestiák maradtak. A kentauroknak az ellen volt kifogásuk, hogy egy kategóriába sorolták őket olyan lényekkel, mint a banyák és a vámpírok. Kijelentették, hogy saját ügyeiket a varázslóktól függetlenül kívánják intézni. Egy évvel később a sellők hasonló igényt fogalmaztak meg. A mágiaügyi minisztérium sajnálkozását fejezte ki, de eleget tett a kérésnek. A varázslényfelügyeleti főosztály Bestia tagozatán belül megalapították ugyan a mágus-kentaúr kapcsolatok hivatalát, de még soha egyetlen kentaúr sem fordult hozzájuk. Jellemző, hogy az áthelyezik a kenta úr hivatalba kifejezést, a főosztály dolgozóinak zsargonnyában azokra a munkatársakra használják, akik az elbocsátásukra számíthatnak. A vérfarkasokat hosszú évek óta oda visszapaszolgatja a bestia és az értelmes lénytagozat. E sorok írásakor működik egy vérfarkas segítő iroda az értelmes lénytagozaton belül, a vérfarkas nyilvántartó és a vérfarkas befogó egység viszont a bestia tagozat részét képezi. Számos kimondottan értelmes faj bestiának minősül, csak mert nem képes úrrá lenni brutális természetén. Az akromantulák és a mantikórok tudnak beszélni, de habozás nélkül felfalnak bárkit, aki a közelükbe merészkedik. A szfinx rejtvényekben és találós kérdésekben beszél, s ha helytelen választ kap, Dúvad módjára viselkedik. A könyvben bemutatott bestiák leírásakor külön felhívom rá a figyelmet, ha az illető faj kategorizálása vitatárgyát képezi. Térjünk most rá arra a kérdésre, amit a boszorkányok és varázslók leggyakrabban tesznek fel a magizológiát érintő beszélgetésekben. Miért nem veszik észre a muglik ezeket a teremtményeket?